За що ж його мають зароганити остовпілими? Щоб не був таким розумним, зареготав той дідко, щоб дивився не тільки на передні, а й на задні колеса. Ти не спекла родом, запитали його та й зіпхнули з саней у сніг, а самі чимдуж додому. В селі дізналися, що тут усе гаразд, то Ярослав пішов до себе. А я оце заглянув до тебе, бо той гаспед нагнав холоду і страху в мою душу. «І де беруться такі виплатки?» «А ти не зважай на це! Вовк виє, а місяць світить!» «Бувай здоров, сину! Хай тебе доля і Бог береже!» Він обернувся, пішов до воріт, і вони тепер озвалися Данилові не чаїним кигиканем, а самим болем. «Що ж це? Чи нерозумний жарт лихої людини? Чи справді біля його долі закружляла не доля?» Розгубленим поглядом він подивився на заволохачених коней, що кудись відвозили його спокій і радість на приємлений світ. Чогось поліз рукою до кишені і вийняв звідти пригріти зіллячко жита. Це сьогодні, розгорнувши сніги, придивлявся, як зимується житочко. А як перезимуєш ти. Його плеча тихо торкнулася руками Рослави. Данилко. «У тебе щось недобре?» Так спитала, що він відчув, як б'є на сполох дівоче серце. Хлопець обернувся, побачив на її виду вболівання. «Ні-ні, все гаразд». Вдячно посміхнувся і пригорнув до себе отой трепет, оту недовіру і оту знаду, що разом зветься дівочим сподіванням. «Тільки без рук» вислизнула з обіймів і митнулася до воріт, до яких знову повернувся чаїний голос. «Мирославо, куди ж ти?» «За татарський брід», обізвалася вже з вулиці і зникла в Мареві зимового вечора. Данило кинувся до хати, погасив світло, потім узяв на засув хатні двері і вивіг із подвір'я на переметену снігом вулицю, а з вулиці на шлях, шукаючи поглядом дівочу постать. Але ніде нікого, тільки місяць у небі, та мороз скрадається по підтинню. А це так. Де ж вона загубилась між снігами і місяцем? Він звернув у вузький провулок, де за плотами у білих свитках стояли верби. Спадистою стежкою побіг поміж кучугурами, і незабаром вдалині побачив самотню дівочу постать. Чого вона йде не до татарського, а до дівочого броду, що завжди заростав високим очеретом, даючи там взимку притулок і зайцям, і лисицям? Із-за вулка дівчина вийшла на луг, де стояли стоги отави і зникла в стіні очеретів. Чого ж вона не виходить на річку? Чи не попала в промоїну? Занепокоєний Данило теж увійшов в очерети, пробив їх плечем, вийшов на заметений брід, оглянувся довкола. І тут його вразила дивовижна, неправдоподібна краса зимової ночі, що легкими хмаринами напливала на підтемнений місяць, що блакитним снуванням єднала небо з землею, що спалахами вибухала навколо засніжених верб і стогів. Отаке чародійство зміг би змалювати тільки Куїнджі. Однак де Мирослав? І зовсім нежданно побачив її біля самої стіни очеретів. Пригнувшись, вона притулила голову до кущика очеретин, наче прислухаючись до них. «І що тут почуєш, мій клопоти чорнобривий? Ти що робиш? Ой!» Злякана скрикнула дівчина, Потім ніякого посміхнулась. «Ось послухайте, як дима гучить очеретяну дудку. Я так люблю її слухати». Він пригнувся і справді почув гучання очеретяної дудки і незвіданне гучання почуттів у собі. «А ще що ти любиш?» – запитав, аби запитати. «І люблю». Весняний спів їжака. Єжака? Не повірив Данило. Геш? «Угу. Його спів схожий на пісню Дрозда.